Apirileko hilabete untan, eh, ekologiako ministeritzatik, atela da label bat, label bakarbon daitzen da, eta label horren bidez, ezagupen bat emana da... Eh, arbonoaren aldetik konpenssazioa eskaintzen duten proiektuak. Eta beraz guk sugaraiekin gure xedetan ginuen gure ergaraiko ibaguntan arbola landatzea eta beraz hiru proiektua aurkeztu ditugu ministeritzari, eta hiruak Udauuntan baiestatuak izan dira, beraz datarrik badituugu hiru label bakarbon. Zer dira hiru proiekto horik Lehena? Da, Utsiak diren lugetan arbolak landatzea. Bigarren proiektua da handeatuak diren oianetan arbolak berriz landatzea eta oianak berrizpartia daztea. Eta hilugarrenak da, e, jaanik oian lekutan e, diren arbole kalitatea palekoak kentzea eta gero berriz oianak haunditzeat eta hobetzeat ustea. Horretarat, ogoita bost ektara identifikatu ditugu. Ogoita bost horiek, eh, ergaraiko kantonamenduan kokatzen dira, ez dira bat abestein eta, beraz, diagnostika bat egin behar da, kasik eh, eh, ez ektaraka, baina ezugun. Ezagutza hori ardietxi huzi, baina eh, pagian diru laguntza bat bada nola pasatzen da? Label horrek ekahtzen duena da ezagutza bat eh, nazional mailan, label hori, ala, frantzia guzian ezagutia baita, eta beraz label horren bidez, eh, seka joa iten algira, eh, partsuek batzu, eh, diruz gure laguntzeko. Lehen partsueka, beraz, gezazpi gailujaren bidez lohtugin nuen, Beraz frantziako posta enpresa, eta horren ondotik ere gindira beste batzu, e, gaur egunai patudugu ADECO, hori ere mundu mailako enpresa bat, eta e, enpresa lokalak horien buru agur taldea, eta talde horren e, bahne bilduko dira, e, ondoko hilabete eta urtetan, beste enpresa batzu ere gure laguntzeko direnak eta miritzeko gezazpi gailuharekin ere, badu lotura bat ezagutza horrek. Gailuhak bere kompensatziorako, bere karbono kompensatziorako, nahi izan du label izatu zen proiektu bat lagundu. Eta beraz, uh, guk laguntza hori biltzeko, deliberatudugu gure burua label bidez presentatzea, eta beraz, Frantzia Mailan lehen enpresa izan gira label hori bihurtzea. Hauktengo, miagitzen izan den Gezazpiku gailurak delibero hartu du bere kutsaduraren kompensatzea eta hala lekuan berian konpentsatzea. Beraz, sekatu zuten antolatzaileek eskuaregian berian proiektu bat edo proiektu batzu kapable zirenak beren kutsadura kompensatzeko. Eta beraz, olagira ahemanetan sartu hekilan, eta beren galdetarik bat zen, ara, label baten bidez, beren kompentsatzioa egitea eta beraz, hola gira jemanetan sahtu. Ordean, guti gora behera, karkulatu dugu gure lehen hogeita bost ektara horiekilan e, horiek ilan, ahal ginituela bost mila tona karbono baino pixka bat gehiago. Eta hori Epe Luzerako e, proiektua da, e, arbolak pusatu behar baitira eta hautatu ditugun e, arbole mota gehienak pusatuko dira, hugoi edo eta mahurtaz. Eta gezazpitik beretik diruriko kanen duzehia? Hori bai ez da, gero sifjarik ez da oinoe emana, horik ondoko egunetan jakinen ditugu, eh, baina gezazpiak berak eh, dirua isuriko dauko.